La 252, către Duhul Sfânt, Duhul altăriei. Aleluia, slavă Doamne, Duhul altăriei, Te iubim și Te rugăm, dăruiește blândețea Ta, încât toate atacurile ucenicilor satane se le putem neglija și în sufletul nostru neștebită pacea Ta să stea. Aleluia, slavă-ți, Doamne, Duhul altăriei, Te iubim și Te rugăm, dăruiește vorba Ta, care dă lumina minții și când Învățătorul cel iubit, Conștiințele noastre le va cerceta, știința adevărului să o putem arăta. Aleluia, slavă-ți, Doamne, Duhaltării, Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne puterea Ta, ca toate tainele să le putem descifra și strălucirea luminii care deschide ochii conștiinții să o putem avea. Aleluia, slavă ție, Doamne, Duhaltării, Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne lumina Ta, pentru ca de sub coaja slavei deșarte adevărul să-l putem afla. Și gândurile cele sfinte să le putem întemeia. Aleluia, slavă ți Doamne, Duhul tării, te iubim și te rugăm, alungă mândria, mânia, lenea, avariția, desunarea, răcomie, invidia din țara, viața, inima și mintea noastră, pentru ca darurile tale în noi să stea. Aleluia, slavă-ți, Doamne, Duhaltării, Te iubim și Te rugăm, așadă scutul Tău peste țara și neamul nostru, pentru ca toate cursele, dicleniile, vrăjile, farmecile, smintelele demonilor și dușmanilor să le putem înlătura. Aleluia, slavă-ți, Doamne, tăriei, Te iubim și Te rugăm, dăruiești ne putere peste fric și foc, peste sete și foame, peste miros și viern, peste demon și întuneric, ca semn că biserica Ta, porțile iadului, nu o pot strica. Aleluia, slavă ție, Doamne, Duhul tăriei, te iubim și te rugăm, dă ne arma cu care toată ispita sectelor o să o putem sfârma și nici o sinagogă a satanei în țara noastră să nu poată sta. Aleluia, slavă ție, Doamne, Duhul altăriei, te iubim și te rugăm, curăță țara, neamul, inimile, biserica, viața și sufletele noastre pentru ca în slava sa pe Domnul Isus Hristos să-L putem întâmpina. Aleluia, slavă ție, Doamne Isiristoase, Duh altărit, bine te rugăm, pune sabia ta între noi și toți ucenicii satanii, pentru ca o travalor lor să nu ne mai poată arunca.